Fünf Freunde, Folge 141 Fünf Freunde und das rätselhafte Spukhaus In der Nähe von Kirin wurde ein Spukhaus errichtet. Und der Erfinder sucht Leute, die das neue Freizeitangebot ausprobieren. Da lassen sich die fünf Freunde nicht lange bitten. Das Haus ist voller rätselhafter Dinge, zwischen denen man sich auch schnell verirren kann. Als die Freunde plötzlich die Hilferufe einer älteren Dame hören, lassen sie nichts unversucht, um sie zu finden und stoßen schon bald auf ein neues Rätsel. Im Zimmer von Mary Wilson wurde eingebrochen. Aus Sorge um die alte Dame gehen sie jedem Hinweis nach und kommen einem bösen Gauner auf die Schliche.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 Na, wer möchte noch heiße Schokolade? Oh, ich auf jeden Fall. Was für eine Überraschung. Oh, <lacht> <lacht> oh danke. <lacht> Aber ein bisschen was musst du deinem großen Bruder auch übrig lassen, Dick. Klar doch. Hier. <lacht> George, willst du auch noch? Äh, danke. <lacht> Endlich seid ihr wieder im Felsenhaus. Ohne euch zu frühstücken ist nämlich ganz schön langweilig. Mhm. Ja, sicher. Mit einem Vater, der immer nur Zeitungen liest. Das wolltest du doch sagen, George, oder? Hm? Äh, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ja, hier, Timmy. Hier hast du auch ein Leckerli. Da, schnapp. Da. Ja, fein. <lacht> ähm, Onkel Quentin, kann ich mal den Anzeigenteil der Zeitung haben? Natürlich. Hier. Seit wann interessierst du dich für Zeitungsanzeigen? Ich, ich glaube, ich habe was Interessantes entdeckt. Hier. Äh, zeig mal, was denn? Guck mal, Testperson für Spukhaus gesucht. Aha. Wer soll sich denn dafür melden? Mhm. Also, der Besuch des Spukhauses soll für jeden Gast zum Abenteuer werden. Äh, wir suchen Personen, die ausprobieren, ob dieses Ziel erreicht wird. Mhm. Auch Kinder und Jugendliche sind willkommen. Oh, wo mhm. ist das denn? Zeig mal her. Äh, hier. Ah, im... Herrenhaus Wellington. Das ist gar nicht weit weg von hier, höchstens eine Stunde mit dem Fahrrad. Hm. Ähm, ich esse nur noch schnell ein Marmeladenbrötchen und dann kann's losgehen. Wie wie wie wie jetzt? Hm. Heißt das etwa ihr wollt mitmachen? Na klar. So ein Spukhaus ist doch bestimmt total gruselig. Eben, langweilig wird's da bestimmt nicht. Aber ich will mich gar nicht gruseln, schon gar nicht mit Absicht. Verstehen wir doch. Wenn es dir zu viel wird, kannst du ja rausgehen. Klar. Das ist doch für den Erfinder des Hauses auch interessant. Ab wann ist manchen Besuchern nicht mehr gefällt? Na gut, wie ihr meint. Mhm. Aber da sind wir den ganzen Tag unterwegs. Ich mache euch noch ein paar Sandwiches zum Mitnehmen. Und zum Abendbrot seid ihr wieder da. Ganz bestimmt, Tante Fanny. Aber klar doch. Bis Natürlich. später. Ciao. Das Herrenhaus befand sich in einem größeren Park. Der mittlere Teil des Hauses sah so aus, wie man sich ein traditionelles englisches Haus vorstellt. Links und rechts waren jedoch Anbauten, offenbar noch ziemlich neu. Die Freunde hatten sich telefonisch angemeldet. Und als sie ihre Fahrräder vor dem Haus abstellten, kam ihnen gleich ein Mann entgegen. Julian, du kannst dein Fahrrad hier mit anschließen. Ah, Okay. So. alles klar. Mhm. Hallo, ihr müsst die Kiering-Kinder sein. Richtig, das sind wir. Hallo. Toll, dass ihr euch gemeldet habt. Ihr seid bis jetzt die einzigen Freiwilligen. Ist es denn so unheimlich in Ihrem Spukhaus? Nein, unheimlich nicht, aber ein wenig aufregend so soll es schon sein. Ihr sollt euch das auch nicht einfach nur angucken, sondern ihr bekommt eine Aufgabe. Oh, was sollen wir denn machen? Wisst ihr, was ein Schachtelkasper ist? Na klar, das ist sowas wie ein kleiner Leierkasten, aus dem Musik kommt. Und irgendwann springt da plötzlich ein Kasper raus. Oh ja, da habe ich mich immer furchtbar erschrocken. Ich auch, als ich noch klein war. Natürlich. Und so ein Ding müssen wir in Ihrem Spukhaus finden? Ganz genau. Und dann zu mir bringen. Klingt jetzt erstmal nicht so schwer. Tja, mal sehen, was du nachher sagst. Mögliche Hilfsmittel müsst ihr aber bei mir abgeben. Also Taschenlampen oder sowas. Und bitte ehrlich sein. Na gut, okay. Hier ist meine. Äh, hier ist meine. Oh, zum Glück ist Timmy bei uns. Mit seiner Spürnase und den feinen Ohren kann er uns bestimmt helfen, wenn wir nicht weiterrissen. Mhm. Da muss ich euch enttäuschen. Den Hund müsst ihr bitte hier lassen. Für den Test brauche ich normale Bedingungen. Und die meisten Gäste kommen ja nicht mit Hund. Ähm, ja, verstehe. Ähm, ja? Hier. Schön brav sein, Timmy, okay? Ja, feiner Hund. Dann kann's ja losgehen. Durch die große Tür geht's rein. Okay. Das ist ja erstmal einfach, oder? Na dann los. Mhm. In einer kleinen Vorhalle befand sich eine einzige Tür. Sie öffneten sie und betraten einen schmalen Flur, in dem nur ein schwaches, blaues Licht schimmerte und von allen Seiten seltsame Geräusche zu hören waren. Sie gingen langsam bis zum Ende, wo sie wieder eine Tür erreichten. Mal sehen, was als nächstes kommt. Eine Wand? Sonst nichts. Sehr originell. Eine Tür, die zu einer Wand führt. Mhm. Dann geht's hier wohl nicht weiter. Aber wo denn dann? Im Flur war doch keine andere Tür. Mhm. Vielleicht haben wir sie in dem Schummerlicht noch nicht gesehen. Sie untersuchten beide Wände des Flures ganz genau und entdeckten, dass es eine Tür gab, die so gut in die Tapete eingearbeitet war, dass sie kaum auffiel. Im nächsten Raum befanden sich in den Wänden ganz viele unterschiedliche Türen. Weiße und bunte, schlichte und kunstvolle. Und plötzlich erhoben sich von allen Seiten Stimmen und Echos. Was ist das denn jetzt? Sollen wir raten, welche Stimme die richtige ist? Ich würde das einfach ignorieren und probieren, welche Tür sich öffnen lässt. Ja, das erscheint mir auch praktischer. Also unter habe ich mir was anderes vorgestellt. Ja. Die hier geht auf! Was blendet denn da so? Das sind überall Spiegel. Ich glaube, hier kann man lang. Seht mal, in dem Spiegel sind wir unendlich oft hintereinander zu sehen. Wir als ganze Schulklasse. Na. Also, vier von uns reichen mir eigentlich. Au, au! Au! Die Glasscheibe habe ich gar nicht gesehen. Oh. Also, hier muss man ja aufpassen, dass man nicht verrückt wird. Das glaube ich auch. Und wenn wir einfach die Augen zumachen und uns an den Spiegeln entlang tasten, mhm. da können die uns nicht so irritieren. Sehr gut. Mhm. Probieren wir es. Mhm. Zwischendurch können wir ja auch immer wieder mal hinschauen. Ja. Ganz kurz. Genau, ich glaube, das geht ganz gut. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Los, kommt! Okay. <lacht> Mit den Händen tasteten sie sich an den Glasscheiben und Spiegeln entlang und schafften es schließlich bis zur nächsten Tür. Danach ging es an einen Flur, den sie über eine Luke in die untere Etage verlassen konnten. Hier mussten sie durch einige verwinkelte Gänge laufen, bis sie ein Treppenhaus erreichten. Sie stiegen die Stufen hinab und kamen zu einer Wendeltreppe, die nicht zu enden schien und auf merkwürdige Weise immer wieder im selben Kreis ging. Nach mehreren Runden kamen sie auf die Idee, sich umzudrehen und in die Gegenrichtung zu laufen. Da entdeckten sie in einer verborgenen Nische eine Tür. Na... Ja. Endlich. Jetzt will ich aber auch mal ans Ziel kommen. Ja, ich auch. Dann mach ich mal auf. Oh, was war das denn jetzt? Keine Ahnung. Schocktherapie oder sowas. Und ansonsten wieder mal ein Flur. Ja, ja und am Ende ist eine Fahrstuhltür. Kommt! Okay. Etwa einen Meter vor der Fahrstuhltür entdeckten sie einen Spalt im Boden. Und an den beiden Wänden, links und rechts, setzte sich dieser Spalt fort. Merkwürdig. Was hat denn dieser Spalt zu bedeuten? Daneben der Tür sind zwei Knöpfe. Fahren und Öffnen. Aha. Also, wenn man auf diese Tür schaut, ist es, als wäre man in einem Fahrstuhl. Ja, aber wenn man sich umdreht, schaut man in den Flur, aus dem wir gerade gekommen sind. Hm, vielleicht ist es ein Fahrstuhl, der an einer Seite vollkommen offen ist. Und auf welchen Knopf drücken wir jetzt? Ich würde sagen, öffnen und hoffentlich ist dann dieser Schachtelkasper hinter der Tür. Mhm. Hoffen wir es mal. Na, endlich. Das muss er sein. Hinter der Tür befand sich eine Kammer, deren Wände mit blauem Samt ausgekleidet waren. Auf dem Boden stand eine kleine bunte Kiste mit einer Leier an der Seite. Sie gingen zu ihr und George hob die Kiste auf, um an der Leier zu drehen. Also, Musik kommt schon mal. Schöne Melodie. <lacht> oh, da ist er ja. Na dann... Nichts wie zurück! Äh, Hä? Nanu? <lacht> Wo ist denn der Fahrstuhl hin? Der ist weg! Hier ist nur noch eine Wand. Weißt du, wir kommen nicht mehr zurück. Ich denke mal, Rufus wollte mit diesem Trick verhindern, dass wir so zurückgehen, wie wir gekommen sind. Also mir reicht es jetzt. Juli raus. <lacht> Ganz ruhig, äh, das wollen wir doch alle. Hey, schaut mal! Was denn? Äh, Hä? Hier ist hinter dem Samt eine Tür. Na dann, weiter geht's. Wie sieht's denn hier aus? Hinter dieser Tür sahen sie einen alten, verfallenen Flur, an dessen Ende durch ein kleines Fenster ein wenig Tageslicht schimmerte. Zur anderen Seite erreichten sie eine Treppe, auf der es zwar nach unten und nach oben ging, Die aber jeweils an einer Wand endete. Also, also das, das kann doch nicht wahr sein. ich habe jetzt wirklich keine Lust mehr. Blödes Spukhaus. Wir sind bestimmt bald draußen, Anne. Hilfe. Psst! Seid mal leise! Hilfe! Hört ihr das? Da ruft jemand. Was? Eine Frau. Hilfe! Sie ruft um Hilfe! Vielleicht ist das nur ein akustischer Effekt, den Rufus sich ausgedacht hat. Meinst du? Hilfe! Es klingt aber ziemlich echt. Und wenn das eine neue Testperson ist, die hier allein herum ist? Also wenn ich hier alleine wäre, würde ich schon lange um Hilfe schreien. echt mal! Hier ist sie lauter zu hören. Hilfe! Ich klopfe mal die Wand ab. Da! Das ist Holz! Ja! Vielleicht ist hinter der Tapete hier eine Tür. Um das rauszubekommen, müssten wir aber die Tapete abreißen. Ja, und wenn schon. Da braucht jemand Hilfe. Hilfe! Was machst du da? Ach, die klebt aber ganz schön fest. Ach, jetzt hilft mir noch mal. Hier geht's einfacher, glaube ich. Und da ist eine Tür. Aber die hat gar keine Klinke. Nee, aber ein Schlüsselloch. Moment mal. Hast du etwa deinen Dietrich behalten? Ja, zum Glück. Warum dauert das denn so lange, Julien? Das geht nur mit Geduld, Sesam, öffne dich. Na, Wahnsinn. Die Tür ging auf. Und dahinter befand sich zu ihrem Erstaunen ein großes und gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer. In einem Lehnsessel saß eine ältere Dame. Ihre Blicke irrten ängstlich umher. Oh, wer sind Sie? Kommen Sie mir nicht zu nahe. Rufus! Ganz ruhig, Madam. Wir haben Sie rufen gehört und uns Sorgen gemacht. Das sind Kinder. Aber wie kommt ihr denn hier rein? Ich glaube, die alte Dame ist blind. Entschuldigen Sie, können Sie uns sehen? Nein, das, das kann ich nicht. Aber ich höre euch, sind Kinder heutzutage schon Einbrecher? Einbrecher? Äh, wir sind doch keine Einbrecher. Wer sind Sie denn? Wer ich bin? Die Herrin dieses Hauses natürlich, Mary Wilson. Ich glaube, hier ist irgendwas schiefgegangen. Wir sollten Rufus holen. Ja durch die Tür dort geht es hoffentlich raus. Mhm. Bleibt ihr hier? Okay, mhm. geht nur. Julien und Dick kamen durch einen Vorraum zu einer offenen Verandatür und gelangten über ein paar Stufen in den Garten. Rufus fanden sie an einem Baugerüst, wo sie ihm erzählten, was passiert war. Ihr habt einen Dietrich verwendet und die Tapete heruntergerissen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also, das tut uns ja auch leid. Aber wir dachten doch, dass jemand in Not ist. Wie seid ihr überhaupt in dieses Treppenhaus gekommen? Na, durch die alte Tür hinterm Vorhang. Oh, ich Idiot. Ich dachte, die hätte ich längst zugemauert. Bei der ganzen Arbeit verliere ich wohl langsam den Überblick. Meine Tante hat sicher eure Schritte in diesem Treppenhaus gehört und Angst bekommen. Währenddessen hatten Anne und George noch alle Mühe, die alte Dame zu beruhigen. Ach, ich, ich halte das langsam nicht mehr aus. Jeden Tag diese Angst. Aber Mrs. Wilson, vielleicht müssen Sie gar nicht so viel Angst haben. Es will Ihnen doch bestimmt niemand etwas Böses. Ich habe doch nicht ohne Grund Angst. Ein Einbrecher hat neulich in der Nacht meine Brieftasche mit sehr vielen Geldscheinen gestohlen. Aber... Wie ist denn der hier reingekommen? Haben Sie nicht abgeschlossen? Na doch, natürlich. Rufus sagt, er wäre wohl durch das gekippte Fenster geklettert. Das bleibt jetzt in der Nacht zu. Und Rufus hat überall neue Sicherheitsschlösser eingebaut. Na sehen Sie, dann kann doch gar nichts mehr passieren. Oh, das denkst du. Aber... Äh ich lasse mich gerade von einem Polizisten beraten und der sagt, ich könnte noch viel mehr für meine Sicherheit tun. Die Geldscheine hier im Haus waren natürlich purer Leichtsinn. Tante Mary, oh je, entschuldige die Aufregung. Meine Besucher haben sich verlaufen und sind aus Versehen in dieses alte Treppenhaus geraten. Na, das darf aber nicht sein. Das musst du unbedingt reparieren. Ja, mache ich, Tantchen, Versprochen. Ach, Rufus. Wenn ich dich nicht hätte. Ja, ist ja gut, Tantchen. Mach dir keine Sorgen. So, und ihr beiden solltet jetzt gehen, damit meine Tante sich wieder beruhigen kann. Ja. Guten Heimweg. Danke. Wiedersehen. <lacht> Zurück im Felsenhaus hatten die Freunde viel zu erzählen. Mrs. Wilson war immer noch ganz aufgeregt, als wir uns verabschiedeten. Aber das ist doch verständlich. Vor allem, wenn gerade bei ihr eingebrochen wurde. Für eine blinde alte Dame ist das sicher besonders schwer zu verkraften. Und wie es aussieht, wurde der Einbrecher ja noch nicht gefasst und ist vielleicht noch immer hier in der Gegend. Ja, dann sollten wir uns vielleicht auch mal von der Polizei beraten lassen, Fanny. <lacht> Stimmt. Wisst ihr was? Ich rufe Constable Wilbert gleich mal an und frage ihn. Hat sie nicht schon Feierabend? Constable Wilbert kann man bei solchen Fragen doch immer anrufen. Wilbert hier. Hallo? Hallo, Constable. Guten Abend. Darf ich Sie kurz stören? <lacht> Fanny Curran. Hallo. Ja, natürlich. Immer gern. Was gibt es denn? Ich habe gerade erfahren, dass die Polizei eine telefonische Beratung anbietet, wie man sich am besten vor Einbruch schützt. Haben Sie da eine Telefonnummer? Was? Aber nein. Wenn es um die Sicherheit unserer Bürger geht, führen wir doch keine Gespräche am Telefon. Da müssten Sie schon einen Termin machen und in unsere Dienststelle kommen. Aber wenn jemand schon sehr alt und dazu noch blind ist? Hallo, George. Ja, dann kommen die Kollegen auch mal nach Hause. Aber am Telefon besprechen wir so etwas niemals. Äh, ja, vielen Dank, Constable. Und entschuldigen Sie die Störung. Keine Ursache. Schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Das ist ja merkwürdig. Naja, Mary Wilson ist schon ziemlich verwirrt. Wer weiß, was von dem, was sie so erzählt, überhaupt stimmt. Moment mal, Julian. Mrs. Wilson heißt Mary Wilson? Ja, so heißt sie. Wieso? Ich kannte mal eine Mary Wilson. Das war eine geniale Erfinderin. Wirklich? Was hat sie denn erfunden? Ja, Spielgeräte für Kinder. Am erfolgreichsten war sie mit einem Tretroller. Der wurde millionenfach verkauft. Ich hatte auch so einen. Ja. Ha? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ausgesehen hat. Der kleine Quentin auf dem Tretroller. <lacht> so Klingeling, <Klingelingelingeling. lacht> Klingeling. Was gibt's denn da zu lachen? Natürlich waren wir auch mal klein. Mary Wilson war eine blitzgescheite Frau. Sie müsste jetzt schon über 80 sein. Mit ihren Augen hatte sie allerdings schon immer Probleme. Na, dann ist sie das bestimmt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie völlig verwirrt sein soll. Vielleicht wird sie ja nicht von der Polizei, sondern nur von einer Sicherheitsfirma beraten. Und die macht das eben am Telefon. Na, auf jeden Fall scheint ihr Neffe Rufus einiges von ihrem Erfindergeist zu haben. Die Effekte in seinem Spukhaus haben mich echt beeindruckt. Naja, also ich fand sie eher nervig. Ja, ich auch. Aber sowas muss man erst mal bauen. Diese endlose Wendeltreppe zum Beispiel, die hätte ich mir gern noch mal genauer angesehen. Das wäre was für den Erfinderclub in unserer Schule. Dick und ich sind nämlich seit diesem Jahr Mitglied. Wirklich? Ja, dann kann man ja richtig stolz auf euch sein. Wir können doch doch mal zum Herrenhaus fahren. Und dann könnt ihr euch von Rufos alles erklären lassen. Ich würde lieber dort im Park spazieren gehen. Der ist wunderschön. Da komme ich mit. Nochmal möchte ich Timmy nicht so lange alleine lassen. Prima. Dann haben wir doch einen guten Plan für morgen. Am nächsten Morgen trafen sie Rufus wieder an der Baustelle an. Und er erzählte ihnen auch gern, was da im Entstehen war. Das wird ein Anbau, in dem ich einen ganz spannenden Raum einrichten will. Ein Raum, in dem es so komplett dunkel ist, dass man sich praktisch wie blind fühlt. Oh, spannend. Sagen Sie, hätten Sie denn Lust, uns ein paar von den Effekten in Ihrem Spukhaus zu erklären? Naja, warum nicht? Aber ihr könnt ruhig du zu mir sagen. Kommt mit. Während Rufus mit Julien und Dick im Spukhaus verschwand, genossen Anne, George und Timmy den Sonnenschein. Timmy frönte einer seiner Lieblingsbeschäftigungen und jagte Schmetterlinge nach. So näherten sich die drei dem Zimmer von Mary Wilson im Hochpater. Wollen wir Mrs. Wilson guten Tag sagen? Vielleicht kann sie uns die Sache mit der Einbruchberatung noch mal erklären. Ja, und sie freut sich doch bestimmt über Besuch. U ups, die Tür ist zu. Und eine Klinge gibt es auch nicht. Das ist erst die Tür zum Vorraum. Äh, da hört sie das Klopfen wohl gar nicht. Ja, schade. Ich hätte sie gern guten Tag gesagt. Weißt du was? Ich mache einfach eine Räuberleiter und du kletterst drauf. Äh, dann kannst du ans Fenster klopfen. Es ist sogar gekippt. Okay? Los, stell dich auf meine Hände. <lacht> kannst du dich irgendwo festhalten? Ja, Moment. Hier am Fensterbrett. Äh, hörst du das? Es Scheint jemand bei ihr zu sein. Ja, sie sollten auf jeden Fall ihr Konto hm. auffüllen. Ja, hört sich so an. Aber hallo. Kannst du ihr doch trotzdem sagen. Kann ich auf deine Schultern klettern? Klar, mach ruhig. Aut! Entschuldigung, geht es? Ja, ja. Das ist schon okay. Kannst du reinschauen? Mhm. Kann ich. Aber da ist gar niemand. Sie sitzt ganz alleine in im Sessel. Und woher kommt die Männerstimme? Mrs. Wilson hört sich einen Tonband an. Oh, oh, oh, sei mal leise. Wir können Ihre Bankdaten dann bei uns in der Polizeidienststelle hinterlegen. Dann ist Ihr Konto am besten gesichert. Ach so. Verstehe. Tja. George? Ich glaube, Mrs. Wilson hat ihre Telefongespräche mit diesem Polizisten auf einem Tonband aufgenommen. Aha, ist ja interessant. Naja, ja, meine Kontonummer kann ich Ihnen schon geben. Der will Ihre Kontonummer haben. Echt? Wozu das denn? Ich weiß es nicht. Ich kann dir noch ein bisschen zuhören. Hältst du es noch aus? Oh, ja, geht schon. Hallo? Ist da jemand? Ich hab doch was an meinem Fenster gehört. George, sie hat mich entdeckt. Ist doch gut. Dann kannst du sie fragen, wer das auf dem Band ist. Okay. <lacht> Hallo, Mrs. Wilson. Ich bin es, Ann Karen. Du? Aber wie kommst du denn an mein Fenster? Du hörst dich doch wie ein kleines Mädchen an und nicht wie ein Riese. Ich stehe auf den Schultern von George. Wir wollten nur guten Tag sagen. Na, da, dann klettere mal wieder runter von George. Ich kann mein Fenster doch ganz aufmachen. Dann kann ich euch auch besser hören. Okay, mache ich. Danke, George. Schon gut. Guten Tag, Mrs. Wilson. Sind Sie wirklich die Erfinderin Mary Wilson? Ja. <lacht> Woher weißt du das? Mein Vater hat mir von Ihnen erzählt, Quentin Kerrin. Oh, ich erinnere mich. Ja, ein, ein sehr ehrgeiziger junger Wissenschaftler. Warum ist denn die Verandatür abgeschlossen? Na, wegen der Einbrecher. Das äh, hat mir der Polizist am Telefon geraten. Und stimmt es, dass Sie diese Telefongespräche aufnehmen? Ja, ja, ja, ja das ist so. <lacht> In meinem Alter äh, vergisst man schnell mal was. Ne? Da hilft mir jetzt mein altes Tonband, sozusagen als zweites Gedächtnis. Und der Mann am Telefon ist wirklich ein Polizist? Was soll er denn sonst sein? Er, er prüft gerade, wie ich mein Bankkonto noch besser vor dem Zugriff fremder Leute schützen kann. Aber sagen Sie ihm dann auch Ihre Geheimnummern und sowas? Natürlich nicht. Ich kann schon auf mich aufpassen, ja. Da, da macht euch mal keine Sorgen. Von mir bekommt auch niemand eine Vollmacht. Nicht mal Rufus. Was ist denn eine Vollmacht? Damit würde ich einem anderen erlauben, in meinem Namen Dinge zu tun, die sonst nur ich selbst tun darf. Zum Beispiel Geld von ihrem Konto abheben? Ganz genau. Und der Einzige, der am einfachsten an mein Geld herankommen könnte, ja, den habe ich enterbt. Wer ist das denn? Mein Sohn Oliver. Ja, stellt euch vor, er ist Arzt in Conger Bay und täglich für das ganze Dorf da. Aber für seine eigene Mutter hat er niemals Zeit. Conga Bay? Das ist doch gar nicht so weit weg von hier. Na eben. Und nie kommt er. Vor zwei Jahren wollte er alles wieder gut machen und, und mit mir zusammen auf einem Kreuzfahrtschiff verreisen. Und was ist passiert? Er war nicht da, als das Schiff losgefahren ist. Oh je, wirklich? Und was haben Sie dann gemacht? Ich konnte nichts machen. Ich war schon an Bord und musste allein reisen. Dabei war ich schon fast blind. Ich, ich habe nur noch Schatten gesehen. So allein auf dem Schiff, ohne Olivers Begleitung. Das, also das, das war ganz schrecklich. Oh je, das glaube ich. Weiß er denn, dass Sie ihn enterbt haben? Oh, mein Neffe Rufus wird es ihm schon erzählt haben. Rufus ist der Einzige, der Geld von mir bekommt. Er braucht es ja für die vielen Reparaturen. So. Ach, aber jetzt muss ich mich, ich mich wieder hinsetzen, Kinder. Alles klar. Auf Wiedersehen, Mrs. Wilson. Wiedersehen. Ja, macht's gut, ihr beiden. Und kommt ruhig mal wieder. Oh, ja, gerne. Natürlich. Schließlich trafen sich die fünf Freunde wieder bei ihren Fahrrädern und tauschten ihre neuesten Erkenntnisse aus. Und so wissen wir jetzt, warum es so schwer war, den Weg durchs Spiegelkabinett zu finden. Und wie sich endlose Wendeltreppen bauen lassen. Und wie lässt Rufus ganze Türen verschwinden? Ach, sieh mal, das wollten die doch auch noch fragen. Ja, haben wir ganz vergessen. Wir haben in der Zwischenzeit auch etwas herausgefunden. Ach ja? Mary Wilson telefoniert wirklich mit einem Polizisten. Oder mit jemandem, der nur behauptet, er wäre einer. Hä? Und wie kommst du darauf? Weil ich konnte, ich glaube. Ein falscher Polizist am Telefon wäre eine ziemlich hinterhältige Methode, um Mary Wilson vertraute Informationen zu entlocken. Im Moment interessiert er sich sehr für ihr Bankkonto. Oha. Da können einem schon Bedenken kommen. Mhm. Und wenn das der Einbrecher ist, der die Brieftasche gestohlen hat und jetzt an das Bankvermögen der alten Dame will? Oh, jetzt hört aber mal auf mit euren Schauermärchen. Aber wir haben doch sogar einen Verdächtigen. Der Sohn von Mary Wilson. Was? Wieso soll ihr eigener Sohn sie bestehlen? Du meinst, weil Mrs. Wilson ihn enterbt hat? Ja, genau. Sie ist doch wirklich die berühmte Erfinderin. Da wird sie doch bestimmt eine Menge Geld haben. Aber glaubst du wirklich, ein Arzt, der jeden Tag vielen Menschen hilft, wird nachts zum Einbrecher und betrügt seine eigene Mutter? Hm. Und wenn wir ihn einfach selbst fragen? Und wie soll das aussehen? Wir spazieren in seine Arztpraxis rein und sagen, Guten Tag, wir wollten Dr. Wilson fragen, ob er seine Mutter betrügt? Hm, nee, du hast recht, so geht das nicht. Ja. Ja, schon klar. Man müsste ihm ein paar geschickte Fragen stellen. Ja, schon. Aber die erste Frage wäre immer noch, wie wir überhaupt zu ihm kommen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aha. Und du, Anne, kannst vielleicht der beste Türöffner zu Dr. Wilson sein. Ich? Wie denn? Ich muss noch genauer darüber nachdenken. Lasst uns erstmal losfahren. Aha. Na dann, auf zur nächsten Fahrradtour. Los, Komm, Teddy! Schließlich hatte Julian einen fertigen Plan und die anderen auch davon überzeugt. Im kleinen Fischerdorf Conger Bay war es leicht, die Praxis von Dr. Oliver Wilson zu finden. Die Freunde leinten Timmy an und gingen hinein. Vorher hatten sie alles genau besprochen. Guten Tag! Hallo! Guten Tag. Wie kann ich euch helfen? Ähm, meine kleine Schwester hat Bauchschmerzen bekommen. Ja, ja, mir ist richtig übel. So? Na, dann setzt euch mal ins Wartezimmer. Es wird aber ein bisschen dauern. Es ist ziemlich voll heute. Ja, danke. Kein Problem. Ähm, können wir mit ins Sprechzimmer kommen, wenn Anne dran ist? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Dort geht's zum Wartezimmer. Und du sagst mir vorher, wie du heißt und wo du wohnst. Anne Und im Moment wohne ich auch in Kirin. Im Wartezimmer setzten sie sich auf die wenigen Stühle, die noch frei waren. Nach einer Weile betrat der Arzt Dr. Wilson den Raum. Mr. Cobham. Ja, guten Tag. Sie sind das. Guten Tag. Hier geht's lang. Ja, danke. Leute, ich glaube, wir können die Sache abbrechen. Wieso denn? Die Stimme auf dem Tonband war ganz anders. Aber Stimmen kann man doch verstellen. Ja, aber die Tonbandstimme war ja auch tief. Aber eben völlig Sie anders Sie tief. Gesagt, Sie nee, nee, nee, der ist das nicht. Also mir ist das peinlich. Ich gehe jetzt. Warte doch, ihr kommt ja mit. Warte, halt, hier geblieben. Oh, <lacht> entschuldigung. Also ich habe keine Bauchschmerzen mehr. Mir geht es wieder richtig gut. Wiedersehen. Du bleibst schön hier. Und ihr auch. Aber wieso? Wenn sie sagt, dass es ihr gut geht? Äh und wie erklärt ihr euch das? Mit einer plötzlichen Wunderheilung? Ich weiß zwar nicht, was der Witz an der Sache sein soll, aber eine Arztpraxis ist kein Ort für Kinderstreiche. Aber, aber wir wollten doch gar nicht. Ah, da ist der Doktor ja gerade. Dr. Wilson? Ja. Auf Wiedersehen, Mr. Corbett, und gute Besserung. <lacht> Wiedersehen. Hier will sie jemand sprechen. Ja. Nein, also... Das hat sich doch erledigt. Nichts hat sich erledigt. Stellen Sie sich vor, Doktor, diese Bande kommt einfach hier an. Äh, oh. <lacht> die Schwester erzählte dem Doktor, was passiert war. Und der bat die Freunde in sein Sprechzimmer. Setzt euch und erklärt mir bitte, was ihr euch dabei gedacht habt. Äh, naja... Ja... ja. Also. Ähm. Wir waren heute bei Ihrer Mutter, Mrs. Wilson. Was habt ihr denn mit meiner Mutter zu tun? Sie wohnt doch in dem Spukhaus, das wir testen sollten. Meine Mutter wohnt in einem alten Herrenhaus. Ja, genau. Und Rufus baut das jetzt in ein Spukhaus um. <lacht> Macht er das jetzt doch? Komisch. Meine Mutter hat diese Pläne immer abgelehnt. Sie hielt sowas für Geldverschwendung. Sieht aus, als hätte er sie inzwischen mit Erfolg überredet. Ich frage mich, wie er das immer hinkriegt. Meine Mutter lässt sich sonst von niemandem reinreden. Und deshalb seid ihr hergekommen? Nein, das hat einen anderen Grund. Bei ihrer Mutter ist eingebrochen worden. Und vielleicht versucht gerade jemand, sie zu betrügen, indem er sie anruft und behauptet, er wäre ein Polizist und wolle ihr Vermögen schützen. Genau. Und dabei fragt er nach ihren Bankdaten. Ja, Wie bitte? Ja, da sollte man schon mal prüfen, worauf sie sich da einlässt. Aber wenn ihr deswegen gekommen seid, warum wollt ihr dann so plötzlich wieder gehen? Naja, also, das ist uns jetzt wirklich sehr peinlich. Dachtet ihr etwa, ich wäre dieser Betrüger? Mhm, das stimmt leider. Aber sie haben ja eine ganz andere Stimme. Und wir hatten diesen Verdacht auch nur, weil uns ihre Mutter erzählt hat, dass sie sie enterbt hat, Na, weil sie nicht zur Kreuzfahrt gekommen sind und sie alleine reisen musste. Aber das war gar nicht so. Ich hatte nur eine falsche Uhrzeit auf meinem Ticket und bin viel zu spät angekommen. Meine Mutter hält das leider bis heute für eine Ausrede und redet überhaupt nicht mehr mit mir. Das ist sehr schlimm für mich. Hm. Oh je. Also ich glaube, wir müssen uns bei Ihnen entschuldigen. Aha. Na, zum Glück habe ich ja noch erfahren, warum ihr hier seid. Ich werde gleich heute Abend meinen Cousin anrufen. Oh, Moment. Dr. Wilson, hallo? Mutter, was ist denn los? Was? Nein, nein, das habe ich nicht. Aber Mutter, ich schwöre dir, das würde ich doch niemals tun. Ja. Jetzt wird es völlig verrückt. War das Ihre Mutter? Ja. Sie behauptet, ich hätte sie gerade eben angerufen, mit verstellter Stimme, um an eine Vollmacht für ihr Konto zu kommen. Ach, ich glaube, an diesem Verdacht sind wir nicht ganz unschuldig. Sie hat wohl gemerkt, dass wir diesem Polizisten nicht trauen. Aha. Und sie hatte sich gerade wieder an sie erinnert. Und da sind sie wohl in Verdacht geraten. Aber das kann jetzt wirklich nicht sein. Sie haben ja gerade mit uns gesprochen. Und vorher hatten Sie hier die ganze Zeit Patienten. Ha, mir macht vor allem Sorgen, dass jemand meine Mutter unter Druck setzt, eine Vollmacht zu unterschreiben. Am liebsten würde ich gleich zu ihr fahren und irgendwie versuchen, mit ihr zu reden. Aber das Wartezimmer ist noch voll. Und wenn wir zu ihr fahren? Ich kann ihr auf jeden Fall versichern, dass Sie nicht hinter diesen Anrufen stecken. Und wer weiß, was dieser Betrüger als nächstes vorhat. Rufus ist ja die ganze Zeit mit seiner Baustelle beschäftigt. Den kann man bestimmt gut überlisten. Schaut noch mal nach ihr. Das würde mich beruhigen. Und ruft mich bitte an, wenn ihr mit ihr geredet habt. Ich sehe zu, dass ich später nachkomme. Alles klar, machen wir. Wiedersehen, Dr. Wilson. Ja, wiedersehen. <lacht> Bis dann. Als die Freunde am Herrenhaus ankamen, liefen sie rasch zum Zimmer von Mary Wilson. Die Tür zum Vorraum war offen, sodass sie gleich zur Zimmertür kamen, wo sie anklopften. Hallo, Mrs. Wilson? Nix. Hm. Die Zimmertür ist offen. Hallo? Na du, Das ist ja komisch. Na, schauen wir mal rein. Wie sieht's denn hier aus? Oh je! Im Zimmer war eine Stehlampe umgeworfen und die Tischdecke samt Blumenvase vom Tisch gezerrt. Blumen und Wasser hatten sich auf dem Boden verteilt. Oh nein! Das sieht aus, als wäre Mrs. Wilson hier überfallen worden. Wir müssen Rufus suchen. Ja. Dick und ich sehen uns im Haus um und, und ihr sucht den Garten ab, okay? Okay. Gut. Los, Timmy. Rufus! Hey! Rufus! Wo bist du? Hallo? Doch Rufus war nirgends zu finden. Nach erfolgloser Suche kehrten Anne und George als Erste ins Wohnzimmer von Mary Wilson zurück. Vielleicht ist Rufus ja schon auf dem Weg zur Polizei. Würde er nicht eher die Polizei anrufen, damit die herkommen? Habt ihr ihn gefunden? Nee, ihr wollt auch nicht, wie es aussieht. Nein, nicht auf der Baustelle und auch nicht in seinem Büro. Es scheint überhaupt niemand hier zu sein. Und wenn Rufus hinter der ganzen Sache steckt? Wie kommst du denn jetzt darauf? Mary Wilson ist seine Tante. Ja, schon. Aber wir haben doch gerade von Oliver erfahren, dass Mary Wilson immer gegen den Bau dieses Spukhauses war. Ja, das stimmt. Ach, mir fällt noch was ein. Mrs. Wilson hat uns erklärt, sie würde Rufus ihr Geld nur für Reparaturen geben. Aha. Oh je, meinst du, er nutzt aus, dass sie blind ist? Und immer wenn er weiter am Spukhaus baut, behauptet er, das wären Reparaturen? Das kann doch sein. Dann hat er sie vielleicht gar nicht überredet. Oh je. Er baut das Spukhaus heimlich gegen ihren Willen. Ich weiß nicht. Das ist ein ganz schön heftiger Verdacht. Ist euch denn im Büro noch irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Ja, wir konnten auf den Schreibtisch sehen und da lag eine Mahnung. Das Wort war so fett gedruckt, dass wir das gut lesen konnten. Für den Bau des Spukhauses muss Rufus bestimmt viel Geld ausgeben. Ja, bestimmt. Für Handwerker und für Baumaterial. Ja. Und diese Mahnung muss ja längst nicht die einzige sein. Dann könnte er dringend Geld brauchen. Und wahrscheinlich sogar sehr viel. Mhm. Kann die Stimme auf dem Tonband denn auch die von Rufus gewesen sein? Na ja, vielleicht, wenn er sie verstellt hat. Bei ihm könnte ich mir das zumindest eher vorstellen als bei Dr. Wilson. Aber wenn er das wirklich alles war, was macht er dann jetzt mit Mrs. Wilson? Ja und vor allem, wo sind die beiden? Vielleicht hat er sie irgendwo hingebracht, wo niemand sehen kann, was er mit ihr macht. Und wo könnte das sein? Ah, da habe ich sofort eine Idee. Aha. Aha. Und die wäre? In seinem Spukhaus. Wer es nicht kennt, irrt in diesem Gebäude nur umher. Rufus ist der Einzige, der immer weiß, wo es lang geht. Ja, das stimmt. Und außerdem kann man in fast keinen dieser Räume von außen reinschauen. Hm. Also nochmal in das Haus, das einen verrückt macht? Dieses Mal nehmen wir Timmy mit. Mit ihm geht's bestimmt leichter. Bestimmt. Super Idee, George. Im Zimmer von Mary Wilson finden wir bestimmt ein Kleidungsstück von ihr, an dem er riechen kann. Okay, versuchen wir es. Sie fanden eine Strickjacke, die Mary Wilson offenbar häufig trug. Und auf Spürnase Timmy war Verlass. Mit seiner hochempfindlichen Hundenase folgte er diesem Geruch und führte sie zu einer Kellertür, die sich öffnen ließ. Niemand da. Was ist denn das da drüben? Ich würde sagen, so sehen Fahrstuhltüren aus. Den Fahrstuhl kennen wir ja vielleicht schon. Hier sind die zwei Knöpfe, fahren und öffnen. Also, okay, erstmal auf öffnen. Jimmy, äh, halt! Er will da rein. Na, dann gehen wir mal. Halt! Ist das nicht gefährlich? Hä? Was machen wir, wenn der Fahrstuhl stecken bleibt? Dann sitzen wir alle zusammen fest. Stimmt. Dick und ich fahren zuerst und schauen, ob es funktioniert. Und wenn alles okay ist, kommt ihr gleich wieder. Ja? Ja, klar. Julian und Dick stiegen in die Fahrstuhlkabine. Die war auf der Seite zum Fahrstuhlschacht offen, sodass sie während der Fahrt die Wand des Schachtes sahen. Als sie stehen blieb, sahen sie durch diese offene Seite Den langen Flur, der von der Wendeltreppe kam. Ach, schau mal. Hier waren wir gestern schon. Stimmt. Und hinter der Fahrstuhltür muss der blaue Raum sein. Ich drück mal auf den Öffnen-Knopf. Und? Bingo! Der blaue Raum. Sollen wir hier nach einer Spur von Mary oder Rufo suchen? Ja, mach das. Ich hole inzwischen die anderen. Scheint ja alles zu funktionieren. Ups, was ist das? Ich habe doch gar keinen Knopf gedrückt. Ah, jetzt verstehe ich. Dick blieb in der Kammer zurück und beobachtete erstaunt, was geschah. Die Fahrstuhltür senkte sich mit der Kabine hinab. Und von oben kam eine Wand herunter, die den Türrahmen bald vollständig ausfüllte. So lässt man also Fahrstuhltüren verschwinden. Aber wie kann ich den Fahrstuhl wiederrufen? Hier ist gar kein Knopf. Oh je, hoffentlich kommen die anderen bald hierher. In der Zwischenzeit hatte Timmy eine Entdeckung gemacht. Er war einer Spur gefolgt und zu einer Kellernische getrabt, wo sich unter einem Berg von Gerümpel eine alte, lederne Brieftasche befunden hatte, die, und das war ja zu erwarten, leer war. Anne und George waren froh, als Julian endlich zurückkam und sie ihm davon erzählen konnten. So, ihr drei, rein mit euch. Los, Timmy. Okay, mit diesem Fahrstuhl geht es zur blauen Kammer. Aber Vorsicht! Wenn wir oben sind und die Tür geöffnet haben, dürfen wir nicht lange rumtrödeln. Der Fahrstuhl fährt automatisch wieder nach unten. Alles klar. Und jetzt sieh mal, was Timmy gefunden hat. Wenn das nicht die Brieftasche ist, die Mrs. Wilson gestohlen wurde. Oh Mann, es gibt wohl kaum noch einen Zweifel, dass Rufus hinter allem steckt. Wir können nur hoffen, dass wir ihn und Mrs. Wilson bald finden. Ja. Komm, Timmy, mal sehen, ob er da oben was wittert. Hier, ich lass dich noch mal an der Strickjacke schnuppern. Timmy Timmylein, alles fein. Jo. Schnupper, schnupper. Zu viert fuhren sie nach oben. Kaum waren sie angekommen, drängte Timmy durch die offene Seite der Fahrstuhlkabine in den Flur, wo er offenbar etwas witterte. Julien drückte auf den Knopf der Fahrstuhltür, damit Dick zu ihnen kommen konnte. Sobald er da war, liefen alle in den Flur. Und kurze Zeit darauf schloss sich der Fahrstuhl und verschwand samt Tür wieder im Schacht. Da siehst du, Dick? Der Fahrstuhl geht automatisch runter. So ist die Tür gestern verschwunden. Ja, ja, verstehe. Aber vorher hatte diese Tür doch sehr lange auf uns gewartet. Das kann Rufus bestimmt irgendwie extra einstellen. Julian, habt ihr? Ja. Timmy will durch die Tür zur Wendeltreppe, wie es aussieht. Hier sind wir. Na, dann mach auf! Ah! Ja, das kannten wir schon. Ja, okay. Los, weiter! Timmy lief über die Wendeltreppe, fand die Tür zum Treppenhaus und sprang die Stufen bis zu einem Treppenabsatz hinauf. Seine Freunde folgten ihm und konnten bald etwas hören. Hören Sie endlich auf mit diesem Unsinn! Das ist Mary Wilson. Ja, ja, hier irgendwo. Also doch! Oh je! Yeah. Binden Sie mich sofort los! Das, das ist ja unerhört! Rufus! Wo bist du denn bloß? Rufus! Hilfe! Da können Sie schreien, wie Sie wollen. Der hört Sie nicht. Das muss hinter der Wand hier sein. Ja, und das ist fast so laut, als wäre da nur die Tapete. Na ja, hier scheinen nur dünne Bretter zu sein. Binden Sie mich endlich los. Sie sind kein Polizist, niemals. Sie müssen nur hier unterschreiben, dann binde ich Sie los. Das ist die Stimme des Polizisten am Telefon. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Ihren Trick nicht durchschaue. Auch wenn ich blind bin, sehe ich sehr gut, dass sie nur auf die Bankvollwacht aus Die kriegen Sie aber nicht. Niemals. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ah. Oh, oh, oh. Wusste ich's doch! Lass sofort deine Tante los! Julian hatte die dünnen Bretter zertreten und sie kletterten einer nach dem anderen hindurch in einen kleinen Raum. Mary Wilson war auf einem Stuhl festgebunden, nur ihr rechter Arm war noch frei. Und Rufus hatte ihn gepackt und wollte sie offenbar dazu zwingen, ein Papier zu unterschreiben. Jetzt ließ er sie erschrocken los. Wie kommt ihr hier rein? Ihr habt hier überhaupt nichts zu suchen. Verschwindet! Sofort! Was? Wieso höre ich plötzlich Rufus? Rufus hatte seine Stimme verstellt, Mrs. Wilson. Er war der Mann am Telefon. Genau. Und ihre Brieftasche hat er auch gestohlen. Was? Was passiert hier? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bitte Sie erst mal los. Ganz ruhig, Mrs. Wilson. Oh nein! Jetzt haut er auch noch ab! Hinterher! Jemand muss bei Mrs. Wilson bleiben. Lass, Timmy, den kriegst du! Timmy raste Rufus hinterher, der folgt von Julian und George. Doch Rufus kannte sich in seinem Spukhaus natürlich am besten aus. Er sauste blitzschnell durch das Spiegelkabinett, wo Julian und George ihn verloren und ratlos umherirrten. Selbst Timmy lief mehrfach gegen Glas bis er dank seiner Spürnase nach draußen gefunden hatte. Auch den Weg durch die folgenden Gänge, Treppen und den Raum mit den vielen Türen und Stimmen fanden sie nur mühsam. Schließlich erreichten sie den schimmernden blauen Flur. So, und da vorne muss der Eingang sein. Ja! Oh nein, Rufe hat abgeschlossen! Keine Sorge, mein Dietrich... Ich immer dabei. Beeil dich, Julian. Ja, sicher tue ich das. Moment. Und? So. Offen. Ein Glück. Oh, da ist er. Mhm. Er schleppt einen Koffer zu seinem Auto. Ja, ja. Wahrscheinlich mit allen Beweisen für seine Gaunerei. Den halten wir auf. Lauf, Timmy. Lauf. Lassen Sie nicht in Ihr Auto. Oh, wir ja Da kommt jemand. Das ist Dr. Wilson. Hä? Was will der denn hier? Der versperrt mir die Ausfahrt. Oh, das ist auch gut so. Dr. Wilson, kommen Sie. Oh, der hat mir gerade noch gefehlt. Halt! Stehen geblieben! Was ist denn hier los? Er hat Ihre Mutter bestohlen, Dr. Wilson. Was? Na warte, Bürschchen. Dr. Wilson, Julian, George und natürlich Timmy rannten Rufus nach und zu dritt gelang es ihnen, den Gauner festzuhalten. Sie brachten ihn in sein Büro, wo sie die Tür abschlossen, sodass er nicht mehr davonlaufen konnte. Ein Glück, dass Sie gekommen sind, Dr. Wilson. Ich hatte es ja versprochen und da ich nichts von euch gehört habe, wurden meine Sorgen immer größer und ich bin losgefahren. Und jetzt kommst du, um mich in meinem eigenen Büro einzusperren. Du spinnst doch wohl. Dann erzähl mir doch mal, warum du so dringend verreisen wolltest, Rufus. Dir muss ich gar nichts erzählen. Er wollte ihre Mutter mit Gewalt zwingen, eine Vollmacht zu unterschreiben. Genau. Er hat sie sogar gefesselt. Bist du wahnsinnig, Rufus? Hast du vergessen, wie alt Mutter ist? Ach komm, jetzt spiel nicht den besorgten Sohn. Bis jetzt war dir deine Mutter doch völlig egal. Rufus hat auch hinter den Telefonaten gesteckt und ihrer Mutter viel Bargeld gestohlen. So ein Quatsch. Das könnt ihr gar nicht beweisen. Doch, können wir. Beides. Äh, wo, wo ist meine Mutter jetzt? Sie ist noch im Spukhaus. Aber Anne und Dick sind bei ihr. Ja, äh, warten Sie hier. Ich kann Sie mit dem Fahrstuhl holen. George wird Ihnen so lange alles erzählen. Tö, Märchen wird die erzählen. Diese Kinder treiben hier den totalen Unfug. Das trifft wohl eher auf dich zu. Also, ich höre. George erzählte alles, was sie wusste. Und nach einer Weile kamen Julian, Anne, Dick und Mary Wilson. Die alte Dame war noch sehr verängstigt und durcheinander, als Dr. Wilson ihnen die Tür öffnete. Mutter! Was hat dir dieser Mistkerl bloß angetan? Wenn du dich besser um mich gekümmert hättest, dann, dann wäre das alles nicht passiert. Gehen wir doch erstmal rein. Ja. Hier. Hier können Sie sich hinsetzen. Ja, danke, Kinder. Äh, äh, seit du mich im Stich gelassen hast, Oliver, kann dieser Kerl mit mir machen, was er will. Aber ich habe dich nicht im Stich gelassen, Mutter. Ich schwöre es. Und wieso warst du dann nicht am Kreuzfahrtschiff? Ich war ganz pünktlich um zwölf da. Oh, um zwölf? Was ist daran pünktlich, wenn die Abfahrt um elf Uhr war? Auf dem Ticket, das ich von Rufus bekommen habe, stand 13 Uhr. Moment mal, Sie haben das Ticket von Rufus bekommen? Ja, er hat die Reise gebucht. Er hat sich schon damals um alles gekümmert. Dann kann er Ihr Ticket doch auch gefälscht haben, sodass Sie eine falsche Uhrzeit hatten. Was? Jetzt wird's ja immer schöner. Ach, halt den Mund! Dir traue ich alles zu. Ich habe gerade erfahren, dass du dieses Spukhaus doch gebaut hast. Und mir erzählst du was von Reparaturen. Nicht zu fassen. Ich ruf jetzt die Polizei. Auf jeden Fall. Und denk ja nicht, dass dieses Spukhaus bleibt, Rufus. Kinder sollen Spaß haben und nicht verrackt gemacht werden. Das kannst du nicht machen! Die Polizisten kamen, hörten sich alles an und nahmen Rufus schließlich mit. Mary entschuldigte sich bei ihrem Sohn Oliver, dass sie ihm so lange nicht verziehen hatte. Schließlich kamen sie überein, dass die alte Dame künftig bei ihm und seiner Familie in Conga Bay wohnen sollte, wo gut für sie gesorgt würde. Das Herrenhaus übergab Mary einige Tage später einer Stiftung für Waisenkinder, die es in ein Kinderheim umbauen wollte. Und die fünf Freunde verbrachten noch einige schöne Ferienwochen auf ihrer geliebten Felseninsel. Na, wie sieht's aus, Leute? Soll ich mal schauen, was uns Tante Fanny in den Picknickkorb gepackt hat? Unbedingt. <lacht> oh, ich sehe schon Tante Fannys Blaubeermuffins. Mhm. Wow. Äh, äh, Julian, du auch? Ähm, ich gehe erst noch eine Runde schwimmen. Oh, da komme ich mit. Und ja? Timmy, du auch? <lacht> Na komm, Timmy, los geht's. <lacht> <Erster! Juhu>! <lacht> <lacht> Niech nie so weit raus, Timmy! Guck mal, er fühlt sich mal wieder pudelwohl im Wasser. Und das, obwohl er gar kein Pudel ist? <lacht> <lacht> <lacht> Julia, na wartę! hier zurück! <lacht> <lacht> <lacht> Timmy, der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Unsrocknabend heuer.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 Musik, Tonstudio Europa. Es sprachen Lutz Mackenzie, Ivo Möller, Jannik Endemann, Theresa Underberg, Alexandra Garcia, Maut Ackermann, Gordon Piedesack, Stefan Schad, Hedi Kriegeskotte, Thilo Schmitz, Achim Schülke, Katja Pilaski, Andreas Zaron und Timmy der Hund. Weitere Infos unter www. 5-freunde.de